я знову повертаюся до тих днів, коли почала трохи вивільнятися від постійного задушливого сорому. Як дивно, це сталося саме на цій новій роботі. Вперше в мене з'явилася цікавість, просто цікавість до того, що слухаю. Цікавість, якої не було впродовж кількох років. Ну, як вам працюється? Запитав мене голов лікар через кілька днів і простягнув журнал з моїм оповіданням щоб я підписала його для дружини. «Добре», – відповіла я. «Могла б, звичайно, сказати щось більше?» «Я підібрав для вас найцікавіші екземпляри», – продовжував лікар. Дивлячись, як я виводжу пустопорожні слова на глянцевій обкладинці. Помітила його погляд, зосереджений на тих словах був сповнений захвату. Є такі люди, для яких чомусь дуже важливо мати автограф, на продукції. Доступ іншої особи до засобів масової інформації здається їм чимось на кшталт доторку до вічності. Я уявила, як мій недбалий почерк та незрабний підпис демонструватиметься в колі приятелів, аби було про що поговорити в найближчі п'ять хвилин. Я промовчила. Якщо бажаєте, заходьте якось до мене, побалакаємо. Лікар підморгнув мені і пішов Довгим коридором. Час від часу, зазираючи у віконці, що були прорізані у дверях палат. Він задоволено потирав руки і скидався на директора зоопарку, що оглядає своє володіння. Після обіду до мене привели ще одну жінку. «Це складний випадок», – попередила медсестра. «Вона майже не розмовляє. Ні з ким. Весь час спить. Чоловік у неї добрий. Приносить їй купу всього». А вона його не впізнає віддолашно. Я подякувала за інформацію, налаштувала касету і увімкнула магнітофон. Жінка мовчала, тільки дивилась якось запитально. Потім я зауважила, що її очі прикипіли до пачки сигарет, що лежала на столі. Я запитала, закурити? Вона радісно закивала головою, взяла сигарету, закурила. Кілька хвилин зосереджено насолоджувалася смаком. Потім я почула її тихий голос. Поруч із ними мені було дуже добре. Вони жили за рідкою лісосмугою, як продиралися до їхнього невеличкого фургончика крізь стовбури оголених чорних дерев, вгрузаючи ногами у в'язку сиру землю, що вібрувала піді мною, наче болото. З-під землі де інде вбивалися жмутки торішньої зеленкуватої трави, Котре якимсь дівом вижила і утрималась на поверхні. Небо тут завжди було сірим, як в останні дні лютого, і тільки далеко на горизонті рожевіло призахідне сонце, такий пейзаж був завжди. Скільки пам'ятаю, рідко зуби й тим чорних дерев, оберемки жовто-зеленої трави під ногами. Дерев'яний фургончик без дверей наприкінці цієї ріденької лісосмуги. Здавалося б, довго ще похмуре, насправді нічого подібного. Мені було дуже добре поруч із ними. Я входила до фургона без стуку, і мені одразу кортіло покласти голову йому на плече, що, власне, я і робила. І я так утомлювалася, що не могла говорити. А з ними я могла мовчати або перекидатися буденними фразами, їх було двоє. Парубок у тільнясті без рукавів, і її дівчина з довгим прямим волоссям. Він зазвичай сидів на лаві у глибині фургона, щось майстрував. Стрував ножем, дерев'яний обрубок, або зачищав наждаком поверхню столу. Ані те, ані інше не заважало мені покласти голову йому на плече. Його рухи були повільні та енергійні як і в інших майстрів, захоплених своєю працею. Дівчина сиділа на порозі біля самого входу. Часом вона курила, дивлячись у долину, на чорні дерева і небо, і мені здавалося, що вона бачить там щось дуже важливе. Вони нічим не виказували своїх емоцій з приводу мого візиту, але я, напевно, знала, що їм так само добре і затишно зі мною. Вочевидь, ми подібні за групою крові або за багатьма іншими ознаками. Тому нам не треба напружуватися і вигадувати теми для розмов. Мене не обходило, ким вони доводяться одне одному, чи буде непокоїти дівчину те, що моя голова у нього на плечі? Мені просто був потрібен відпочинок, і вони обоє це розуміли. Кілька годин, які я була тут, у тиші, спогляданні, у почутті спокою минали непомітно. Потім я прощалася і йшла сповнена нової енергії готова знову зануритися в метушню, що вирвала поза їхнім голомозим гайком.